Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina Wasayyati amalina Man yahdihillahu Fala mudhillalah Wa man yudlil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illamallahu Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Amma ba'd Fa inna Asdak al hadith kitab Allah wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mencerah wa al urumur muhdasatnya fa inna kulla muhdasatin bid'ah wakulla bid'ahun zallalah bid wakulla zallalahin fil nar. Then amma بعد اخوان في الدين واقوات في الله Rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata Pada kesempatan Waktu yang berbahagia ini <coughs> Di tempat yang mubarakah ini Yakni di masjid min masajidillah Kita kembali berkumpul Setelah menegakkan solat fardu maghrib Kita berkumpul untuk Majlis ilmu bertafakku fiddin Iaitu Majlis ilmu Yang merupakan majlis zikir Yang disebutkan oleh Nabi kita s.a.w. sebagai Raudotun Min Riyadul Jannah Taman dari taman-taman syurga Majlis yang disebutkan Oleh Nabi kita S.A.W Dalam hadis yang lain yaitu Nazalat alaihimu Sakinah Wa ghasyatuhumurrahma وَحَفَّدْهُمُ الْمَلَاِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَةِ Iaitu majlis yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. وَغَسْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka wahafathumul malaikah dan para malaikat malaikat Allah menaungi mereka. Wa fi man Dan Allah menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat Majlis. Majelis Barakallahu fikum yang disebutkan pula oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Yaitu <tariqan> jalan dari jalan-jalan pintas menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan Tariqan ilal jannah. <tariqan> Barang siapa yang menempuh sebuah jalan Yang dia di dalamnya menginginkan ilmu Menuntut ilmu agama Allah Maka Allah akan mudahkan baginya Jalan pintas menuju surga Allah <tuh> Majelis yang mubarakah barakalafikum Majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah majelis-majelis ilmu yang di dalam di dalamnya dibacakan firman-firman Allah Taala, dinukilkan hadith-hadith Nabi kita saw, demikian pula ucapan-ucapan para salaf, majelis yang di dalamnya nasihat terhadap kitab Allah. Terhadap sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Terhadap Rasul-Rasulnya, Dan nasihat terhadap pemimpin-pemimpin seluruh kaum muslimin, Dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, Bahkan seluruh umat manusia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wa, alihi wa sallam Ad-dinun nasihat Ad-dinun nasihat Agama itu adalah nasihat Agama itu nasihat Agama itu nasihat Kulnaliman ya Rasulullah Kami bertanya para sahabat Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah Maka Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Mengatakan Lillah nasihat untuk Allah Wali kitabihi untuk kitabnya Allah Wali Rasulih untuk Rasul Allah Wali Aimmatil Muslimin dan untuk para pemimpin-pemimpin kaum Muslimin Wa'ammatihim dan nasihat untuk seluruh umumnya Kaum Muslimin bahkan seluruh umat manusia Maka majlis ilmu, majlis ta'lim adalah merupakan majlis Yang berisi dengan nasihat Lillah Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa'ammatihim <coughs> Oleh karena itu, Barakallahu Fikum Majlis ini adalah majlis Atau majlis ilmu adalah majlis yang mubarakah Majlis yang diberkahi Allah Ta'ala Selama menyampaikan Al-Quran Dengan penafsiran para salaf Dan sunnah, hadith-hadith Nabi kita Alaihi Wasallam dengan pemahaman dan praktek para salafun as maka majlis itu adalah majlis yang mubarakah <tuh> Adapun pun majlis ahlul bid'ah yang terdapat di dalamnya khurafat kesirikan atau bid'ah-bid'ah atau mungkar kemungkaran-kemungkaran yang dipoles dengan berbagai polesan-polesan sekalipun itu dari Al-Qur'an atau dari hadis namun dipelesetkan makna penafsirannya maka majelis tersebut adalah majelis yang gair mubarakah majelis yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala berfirman <coughs> و زَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهوقا. Uh, sebelumnya kebenaran itu pasti dan kebatilan Sebaliknya pasti akan lenyap dan sirna Adapun kebenaran adalah akan kekal Barakallahu fikum ila yaumil qiyamah <coughs> Ma'asyiralayhi wa rahimani wa rahimakumullah Maka Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Ta'ala Dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Yang senantiasa menganugerahkan kepada kita Kesehatan, kesempatan, waktu luang Dan ni'mat Islam wa'l-iman terkhususkan ni'mat hidayah taufik Baik ni'mat hidayah berupa taufik dari Allah Ta'ala semata Ataupun nikmat hidayah berupa Taujih wal irsyad yaitu mendapatkan bimbingan dan arahan yang benar Dari Al-Quran dan Sunnah Sekali lagi berdasarkan Pemahaman dan praktik para salafunas soleh Ikhwanifiddin ma'asyiral ikhwarahimani warahimakumullah Kita melanjutkan insyaAllah ta'ala pelajaran kita pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, Halidinu lillah wal watonu lil jami' Apakah agama itu untuk Allah atau milik Allah adapun al waton negeri atau wilayah adalah milik manusia atau milik makhluk Naam, dijawab oleh as-syeikh rahimahullah ta'ala Kata beliau hadihi Khutatun syirkiyatun Ibtada'aha ahlu urubah Lilhurubi min hukmi al-kanisati Al-zalimi al-muharibi Lil'ilm Thumma aradu biha Iba'ada ahlil islam An-dinihim Faka'annahum qalu Ad-dinu lillah Yutrahu zahriyan Laisalahu haqqun fi syu'unina al Min siasatin wa ilmin Waqtisadin wa gairihi Ini adalah Ucapan syirkiyah <coughs> Ia yani ucapan Atau program kesyirikan Yang dibuat oleh Kafirin yang ingin memisahkan antara agama syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan wilayah atau negeri tempat manusia berada padanya mereka ingin memisahkan keduanya bahwa hukum atau syariat Allah sendiri belum tentu untuk bisa dipraktekkan atau diterapkan pada kehidupan tertentu. Nah, maka ini adalah program syirkiah, kata beliau, yang ingin disusupkan di tengah-tengah Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka ingin mendekatkan kepada hukum yang zalim, yang penuh dengan permusuhan. sehingga mereka seakan-akan mengatakan bahawa agama Allah itu dikesampingkan dibuang di belakang na'am yutrah dahrryan yakni dilemparkan di balik punggung tidak ada hak dalam untuk agama mengatur kehidupan wilayah baik dalam hal politik, ilmu, perekonomian dan selainnya نعم فالمستعمرون قصدوا بهذه الكلمه المزوقه البدعيه افكا وتضليلا ليبعدوا حكم الله وبيقضائه عن جميع القضايا والشعون بحجه الوطن الذي جعلوه ندا لله نعم orang-orang kafirin yang berupaya untuk menjajah Islam dan kaum muslimin mereka bermaksud dengan kalimat ini yang bid'ah yaitu membuat kedustaan dan penyesatan terhadap umat Islam agar mereka jauh dari hukum Allah agar mereka jauh dalam seluruh urusan mereka secara khusus urusan duniawiyah urusan wilayah negeri itu lepas dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala 6, sehingga mereka fasolu, fasolu bisa babihi adin anik daulah. Mereka memisahkan agama dari negeri, dari wilayah. Wada amaran Allahu, wada amaran Al Quranu bi adamitaatim, pimithli hada. Allah Taala memerintahkan kita di dalam Al Quran untuk tidak mentaati. Ucapan atau statement yang seperti ini nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Seperti dalam surah al Imran Ayat 149 A'udhu billahi s-samil al-alimi minasyaitanir rajim Min hamzihi wa nafhihi wa nafthih Ya ayuhal ladhina in Bin tuti'u ladhina kafaru, Yaruddukum ala a'qabikum Fatangqalibu khasirin Hai orang-orang yang beriman jika kalian mentaati orang-orang kafir yaruddukum ila aqabikum maka mereka akan mengembalikan kalian di balik aqab kalian di balik punggung kalian yakni menjadikan kalian kafir Batang qolibu khosirin sehingga kalian menjadi orang yang merugi. Naam jika kalian mengikuti ucapan orang-orang kafir Maka di dalam ayat ini Allah menyeru kita orang-orang yang beriman. Jangan ikuti seruan-seruan orang-orang kafirin. Seperti seruan ini. Bahawa memang addin lillah tetapi al-watanu lishyabi awlil jami'ah. <tuh> Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat ke-100. Ya ayuhal amanu in tuti'u fariqam minal ladhina utul kitaba Yaruddukum ba'da imanikum kafirin Hai orang-orang yang beriman Jika kalian menta'ati sekelompok dari orang-orang Yang diberi Alkitab, yang ahlul kitab Yahudi Wan Nasara dan Nasara Kalau kalian menta'ati mereka Yaruddukum ba'da imanikum kafirin Maka mereka akan mengembalikan Kalian setelah keimanan kalian menjadi kafirin. Barakalafikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyeru khusus kita semua orang-orang yang beriman. Jangan mengikuti seruan-seruan kafirin. Nah, maka pada hari ini. Banyak dari seruan-seruan kafirin yang diikuti dan diserukan oleh kaum muslimin bahkan diserukan oleh sebagian dari mereka dai-dai yang mengatakan menganggap dia adalah sebagai dai terhadap agama Allah. Namun seruan itu adalah menyeru kepada seruan kafirin. Ya, seperti seruan yang mengatakan yang ma'ruf dengan pemahaman pluralisme ya atau sekularisme Almaniyah, Syayu'iyah Dan yang lainnya Barakalafikum Mereka mengatakan Dengan pemahaman pluralisme yaitu Semua agama sama Yang penting sama-sama punya Tuhan Ya Sehingga Penyembah berhala pun punya Tuhan Ya Maka tidak ada bedanya dengan Islam Yang juga punya Tuhan Sehingga mereka membuat seminar-seminar penyatuan agama Dan di Indonesia sangat masyhur dan sangat menyebar pemahaman ini Para elit-elit politik banyak yang meyakini Bahkan ada kelompok khusus dibentuk Disebut dengan liberalisme Jaringan Islam liberalisme Jil Nauzubillah. Ya, menyesatkan dan menjauhkan kaum muslimin bahkan memurtadkan mereka dengan keyakinan ini. Ya. Maka wajib untuk dijelaskan bahwa ini ya, ucapan dan pemahaman keyakinan kufur. Nauzubillah. Siapa yang meyakini demikian maka dia keluar dari Islam. Ya, karena Allah taala sangat banyak dalam Al-Qur'an Ya, wa may yabtaghi ghairal islam diinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam? yakni Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia akan merugi. Ya, pelakunya di dunia terlebih lebih di hari kiamat. Aliyau maakamal tu lakum dina kum waatman tu aleikum naimati waraditu lakumul Islam adina ayat yang paling terakhir turun dalam Al Quran dari Al Quran al Maidai ketiga paling terakhir setelah itu Rasulullah meninggal dunia kurang lebih 81 malam ayat itu menegaskan dengan gamblang bahawa agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam yang turun kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di Arafah sedang haji dikenal dengan hajjatul wada'. A. Ya. Pada tahun 10 Hijriah di Makkah di Arafah. Tanah haram Arafah yang mustajabah. Ya. Tempat dan waktu ketika para hajjaz berkumpul di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah Maka itu waktu dan tempat yang mustajabah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menolak doa Hamba-hambanya Yang ikhlas Yang uh, Yakin Yang Percaya kepada Allah Tidak berperuksangka Pasti Allah ta'ala akan mengabulkan doanya Dan datang dalam riwayat yang Sahih atau yang hasan bahwasanya Allah taala turun di langit bumi pada hari Arafah ya sebagaimana Allah turun pada langit bumi di setiap sepertiga malam terakhir ya maka hari Arafah juga demikian barakallahu fikum dan di antara keutamaannya adalah orang-orang yang tidak berhaji disunnahkan berpuasa satu hari yang kata Rasulullah SAW, Ahtasibu alallah, an yukaffirassanatallati qoblahu, wallati ba'dah. Akan menggugurkan dosa setahun penuh sebelumnya, dan setahun penuh setelahnya. Puasa satu hari, di bulan Zulhijjah pada tanggal 9, Zulhijjah, di mana kaum muslimun, para haji sedang wukuf di Arafah. Ar yang sebentar lagi insyaAllah, kita akan, Masuk di dalamnya yaitu Bulan Zulhijjah Besok insyaAllah Taala. Kalau berdasarkan tanggal Tapi berdasarkan ru'ya Maka kita merujuk kepada Negeri Saudi Arabia Yang sedang berhaji kaum muslimun Patokannya adalah Mereka yang sedang berhaji Mereka wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah Maka itulah yang lebih rojih dari pendapat para ulama walaupun ada yang berpendapat mengikuti tanggal. Namun dalam hadis barakallahu fikum kata Rasulullah sallallahu alaihi saumu yaumi Arafah. Lafaz hadisnya puasa di hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Iaitu ketika para haji wukuf di Arafah. Nah. Karena tidak mungkin para haji wukuf di tanggal 8 atau tanggal 10. Ya. Wukufnya pada tanggal 9, maka ukurannya berarti Kaum muslimun, para hujjahat yang sedang wukuf di Arafah Maka di hari itu kita berpuasa, Barakalafikum Dan ini pendapat yang lebih rojih Naam, walaupun di sana sebagian ulama Kita berpendapat mengikuti tanggal Walaupun berbeda dengan As-Saudiya yang sedang wukuf di Arafah Akan tetapi sekali lagi Zahir dari hadith Saumu yami Arafah Ahtasibuhu ala Allah An yuqaf firasat Allah qablahu ti kaulahu awal Allah ba'dahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa di hari Arafah adalah aku menghitungnya di sisi Allah Taala, iaitu pahalanya di sisi Allah menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. <tuh> nah, maka dia memiliki keutamaan barakah fikum. Pula bahas sebagai faidah. Saya ingatkan kepada semua kita. Khususnya pada saya pribadi, bahwa kita sebentar lagi besok, insyaAllah masuk kepada satu zulhijjah dan satu zulhijjah sampai sepuluh zulhijjah mendapatkan uh, keutamaan khusus di dalam hadis yang Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan Imam Bukhari dalam sohrehnya dari Abu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma bahwa uh, ma min ayam al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah al-asher. Tidak ada hari-hari yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan soleh dibanding dengan sepuluh hari-hari ini. Yang dimaksud adalah sepuluh pertama di bulan Zulhijjah. Sebagian sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Walal jihad fisa bilillah, Tidak pula jihad fisa bilillah, Kata Nabi Alaihi Wasallam, Tidak pula jihad fisa bilillah. إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْئِينَ kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu dia tidak kembali dia mati di medan perang dan hartanya pun dia korbankan di jihad bisabidillah kecuali itu maka dia lebih afdal daripada yang beramal soleh di Bulan 10 hari di bulan Zulhijjah Akan tetapi Orang yang berjihad pisabilillah Tidak meninggal Maka beramal soleh di bulan Zulhijjah 10 hari pertama Lebih afdol daripada orang yang berjihad pisabilillah Subhanallah Naam Jadi ini perlu kita perhatikan ya, Untuk kita memperbanyak Amalan soleh Dan amalan soleh di sini Umum mencakup seluruhnya Baik berpuasa, bersedekah Berucap yang baik Berkata yang jujur Naam Semua amalan-amalan soleh Dilipat gandakan dan lebih afdal daripada jihad Fisabilillah Naam Ataupun amalan-amalan khusus Yang terdapat dalam riwayat Seperti bertakbir, tahlil, takbir, tahmid Dalam riwayat Abdullah ibn Umar Yang diriwayatkan Imam Muslim Rahimahullah dari Imam Ahmad dalam musnadnya Bahawa Rasulullah SAW Bersabda fa'akfiru Perbanyaklah kalian minat tahlil, wa tahmid wa takbir Perbanyak tahlil, ucapan la ilaha illallah, wahdahu la syarika la, lahul mulku wa laul hamdu, wa huwa la qulli qadir. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu Akbar. Bahkan Ibn Umar, Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anuhumah, keluar di pasar, mengeraskan suaranya dengan tahlil, tahmid, dan takbir. Di sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Naam sehingga sebagian ulama menafsirkan para salaf Bahawa ayat di dalam surah Al-Hajj ke-24 liyashadu manafi'lahum wa yadhkuru smallah fi ayamin ma'lumat agar mereka para haji itu mengambil manfaat-manfaat dengan haji dan menyaksikan Mengingat, menyebut nama Allah Ta'ala Pada hari-hari yang telah maklum Ia ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah Begitu pula dalam Surah Al-Fajr, Wal-Fajr, Walayalin Asyar Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah Yang Syekhul Islam Ibn Jamiya Rahimahullah mengatakan bahawa Keutamaannya Siangnya lebih afdol daripada siangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan Adapun malamnya maka sepuluh hari terakhir malamnya Ramadan lebih utama daripada malamnya sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Naam. Falhasil barakallahu fikum. Ini sebagai faida lil munasabah. Saya kembali kepada pembahasan kita barakallahu fikum bahwa <coughs> kaum kafirin ya sebagian kaum muslimin mereka mengikuti seruan kafirin dengan pemahaman pluralisme tadi. Ya, bahwa agama semuanya sama. Sementara Allah berfirman dalam Al-Maidah tersebut ayat yang paling terakhir turun tadi di Arabah sedang haji, sedang wukuf, maka ayat itu turun. Ya, dan tidak ada lagi ayat setelahnya mengatakan Islam agama yang diridhoi. Para ulama mufassirin mengatakan selain Islam maka Allah murka dengannya. Ya, ini kita perhatikan. Barakallahu Ya kita baca tafsir tentang ayat tersebut kita akan dapatkan ya, syarah atau keterangan demikian bahosannya ketika Allah ridha Islam sebagai agama kau mukminin mukminat maka artinya Allah Taala lawannya uh, Ridha adalah murka terhadap yang lainnya ketika masih diberlakukan <tuh> apalagi dikatakan sama. Ya. Naam. Tidak demikian barakallahu fikum. Kemudian <tuh> upaya untuk memisahkan ya antara hukum syariat dengan negeri atau wilayah ya hukum-hukum kemanusiaan ini adalah tidak mungkin barakallahu fikum. Ya. Tidak akan mungkin karena Tidaklah Allah menciptakan manusia dan wilayah bumi ini kecuali untuk tunduk kepada hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala di masanya masing-masing di seluruh para nabi yang diutus oleh Allah di masanya masing-masing dan yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan dan sekaligus menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya sehingga Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam ibadahnya, hukum-hukumnya, dalam negeri wilayahnya, semuanya. Ya, dan tidak boleh karena cinta dengan negeri lalu kita me menggugurkan prinsip syariat, prinsip agama Allah. Ya. Dan itu dibuktikan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yaitu meninggalkan Mekah negeri yang sangat dicintai pusat Islam Ka'bah ada di Mekah tapi ketika Allah subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk hijrah karena tidak mampu menghadapi kekuatan musyrikin dan tidak bisa menegakkan syariat pada saat itu karena lemah ya maka pada saat itu wajib untuk berhijrah Rasulullah dan para sahabat meninggalkan Mekah yang dicintainya ini dalil bahwasanya tidak boleh dalam karena cinta kepada watan, kepada negeri kita gugurkan prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala. La. Bahkan Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam surah taubah Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman In kana abaukum, wa abnaukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa asyiratukum, watijaratun takshawna kasadaha, watijaratun takshawna kasadaha, wa masakinat ardownaha, ahabbu ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, fatarabbasu, hatta ya'ti Hatta yati Allah biamri. Wallahu laihiqil kaum alfasiqin. Ya, kata Allah, Kul kulinkana aba'ukum Katakan, wahai Muhammad sallallahu sallam. Walaupun bapa-bapa kalian, ya, atau jika bapa-bapa kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, atau perdagangan yang kalian cintai, atau tempat Tinggal wilayah yang kalian ridha dengannya. ya. Semua itu kalian lebih cintai. Daripada Allah, Rasulnya dan jihad. Fisabilillah. Fatarabbasu maka tunggu. ya. Allah mengancam. Orang-orang yang lebih mencintai semua itu tadi. Daripada Allah dan Rasulnya. Daripada jihad. Fisabilillah. Ya. Diancam oleh Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi'amri. Tunggu. Ya, yakni ancaman dari Allah. Azab yang akan menimpa kalian apakah di dunia atau di akhirat. Waliyad billah. Naam, wallahu la yahdil qaumal dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Fasik. Ya. Fasik itu ada dua ada fasik uh, akbar, ada fasik asghar. Fasik yang mengeluarkan dari Islam, ada fasik yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana kufur, ada kufur yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, kufur asgar <tuh> Wal hasil barakallahu Allah taala dalam ayat yang mulia ini menghukumi orang-orang yang lebih mencintai anak-anaknya, uh, bapak-bapaknya, anaknya, saudaranya, istri-istrinya, keluarganya, perdagangannya, tempat tinggalnya, wilayahnya negerinya dia lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah maka tunggu ya saatnya ancaman Allah taala akan ya menghadang kalian nasallallahu alaihi wasallam ta'ala di sini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin memisahkan antara hukum syariat Allah dengan hukum kemanusiaan hukum wilayah tidak mungkin akan tapi seluruh perkara manusia diatur oleh syariat Allah taala dan itu maslahat dan ketika aturan manusia tidak merujuk kepada syariat Allah maka itu pasti madorot pasti jelek ya itu sudah jelas barakallahu fikum na'am oleh karena itu Allah taala banyak dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan terkait dengan khilafah khilafah itu adalah kepemimpinan dalam sebuah negeri tidak akan mungkin bisa ya di menjadi baik kecuali ketika khilafah itu berdiri di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan itu telah diwujudkan oleh Allah ya dalam surah An-Nur Allah Ta'ala berfirman wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannakum fil aq kama stakhlafal ladina min qabli min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum alladhi khawfihim amna ya'buduna ni la yusyrikuuna Allah telah menjanjikan khilafah ya kepada orang-orang kepada kalian sebagaimana Allah telah janjikan pada orang-orang sebelum kalian Yaitu orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, ya beriman dan beramal soleh, yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah, ya di atas syariat Allah, hukum Allah, Allah akan janjikan pada mereka, sebagaimana Allah telah wujudkan kilafah itu pada orang-orang sebelum kalian. Lalu Allah ganti kerasa takut menjadi keamanan, ya diganti kesempitan menjadi kelapangan. Kesengsaraan menjadi kebahagiaan, ya. Semua karena mereka berada di atas syariat Allah. Ya Abu Dhanilay syirik U Nabi Syaikh, yaitu mereka memurhidkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Jalalawala. Wa Walhasil, sekian banyak ayat-ayat di dalam Al Quran yang menjelaskan kepada kita tidak boleh memisahkan antara hukum Allah dengan sebuah wilayah atau kehidupan sebuah negeri. Barakah lipkom Bahkan kita rela meninggalkan negeri yang kita cintai sekalipun Kalau itu perintah dari Allah Yaitu wajibnya berhijrah Ketika kita tidak mampu menegakkan syariat Di tempat tersebut Maka wajib berhijrah Yang hijrah ini ibadah Yang tidak akan terputus sampai hari kiamat Nah, barang siapa? Yang tidak mau berhijrah Karena mencintai negerinya Walaupun di situ dia terhimpit Tidak bisa menegakkan syariat Islamnya Ya, dihimpit oleh kekufuran kafirin Lalu dia tidak mau berhijrah Maka yang seperti ini mendapatkan ancaman khusus Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Ya, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zolimi anfusihim Qalu kuntum, qalu kunna mustada'fin Qalu alam takun Ardullahi wasi'ah Fatuhajiru fi'ha Fa'ulaika ma'wahum Wa Saat masyirah Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat-malaikat Karena mendolimi diri-diri mereka Para malaikat berkata Fima kuntum, kenapa kalian ini? Ia ni tinggal di bumi yang kalian terhimpit Dan tidak bisa menegakkan syariat kalian Mereka mengatakan Kami lemah Kami orang yang lemah Para malaikat mengatakan Alam takun arudullahi wasiah Bukankah bumi Allah luas, pindah di bumi yang lain tinggalkan pindah ke bumi yang lain alam takun ardholla wasiatan fatu hajru fiah lalu kalian berhijrah faulaika mawahum jahannam diancam oleh Allah mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan neraka jahannam wasa'at masira seburuk-buruk tempat ya illal mustatafina minar rijali nisa wal wildan la yastati'una hilatan wala sabila Kecuali lelaki atau perempuan atau anak-anak yang tidak bisa keluar karena tidak tahu jalan keluar. Tidak tahu, tidak ada kemampuan, terpaksa. Maka itu, asallahu a'ya fu'anuhu. Semoga Allah mengampuni mereka. Berarti orang yang mampu keluar, namun dia tetap di situ dan tidak bisa menegakkan syariatnya, maka dia mendapatkan ancaman kemurkaan Allah. Neraka jahannam wa Bagaimana dengan orang-orang yang sudah di negeri Islam Aman di negeri Islam Lalu dia hijrah ke negeri kafir Semata-mata untuk mencari dunia Maka Itu dilarang dalam Islam Barakallahu fikum Wallahu ta'ala a'lamu besawab Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan selanjutnya Lebih kurangnya saya mau dimaafkan Wabilahi taufiq subhanakallahumma bihamdik Syedwal la ilahil antas taffir kawatu bilaik